היפופוטם! כשאני מתקלח קצת, מסבנת הרגב, לוחצת ידיים, מצחצחת שיניים, ללי לללילי, ללי לללילי. תמי, תראי את האמבטיה הזאת, הוא עשויה שוקולד. כן, אמי, והפריזים עשויים ממרציפל. מה זה, ילדים, תעזבו לי את האמבטיה שלי, מה אתם עושים פה? והאישה הזאת עשויה ממרשמלו, אני נותן ביס. ילדים והדמיון המפותח שלהם. אוח, אמי תראי מה עשית, או הכל או מלא טעם בואי נברח! או... דני! דני, הצילו! דני! באים זבובים! נשן חג מעליי!